Etan... Ba, joan gaitezen, hiri e, edu eredu e, beste beste ildo batera memoria esa noide gauza bat dala horitzie iraganagas e, serikutsi dekona eta beste gauza bat dala memoria orain orain aldiagas dekon dekon gauzea ezta e, memoria hortan e, agian erresistentzean dauen e, identitate horiek sustatuteko e, sustantzia hori edo izenleike memoria eta horresetan lanean Davis Etxebarrieta memoria elkarterea Etxebarrieta memoria elkartereak ba, memoriaren e, e, gatazka hortan edo parte hartzean du ba, ez daiteen izen e, memoria alinogun ofizialista edo mainstream hori e, ez daiteen hobe e, e, e, e, nagusi e, beste memoria txiker batzuen e, Aurrean eta ba, horretako ba, kide bate e, torre, e, elkarrizketu genuan le, leengo unean eta bueno, ikusiue zeen elkarrizketa ederra ensui e? zuue, elkarrizketa ederra e, izan genuen geurean. Horra bare, beraz e, txebarrita memoria elkartea. Bueno, ba, jarritzen dugu, hamaika botxeguneko kronika berezia den programa hau egiten, eta bueno, telefonoaren bestaldean badugu lagun bat, bera etxe eta memoria elkarteko kidea da, eta hori da eta elkarrizketatuko dugu. Kaixo, Arratza León? Kaixo, Arratza León. Bai. Bueno, ba, etxe barri eta memoria elkartea, Eh, bueno, galdera batun batzuk etortzen zaizkigu burura eta ez dakigu exactamente nondik hasi, baina igual komentatzeko edo hasteko nunbaitetik, bueno, zergatik eta zertarako sortu duzue memoria Etxebarri ta memoria el Bai, e, bueno, e, gutxi gora bera, bueno, Aspalditik etorren es, ba aldesar, bueno, esatea, hori, ba, aldesarrean e, lan egiten duen aldezarreko aldesarreko eremu geografikoa e lantzea helburuen elkarte el bat dela, txabarreta memoria alcartea. Eta bueno, eta aspalditik zetorren e, ez denukan halako eginorik, ba fiska talda zarrrean, es, ba historikoki eta baita Euskal Herriaren historiarentzako ainge hartakani garrantzitsuak garrantzitsua e, auzoan, ba bueno, behartzuela, ba, e, kontatu ez den historia pilo bat daudela, kontatu ez diren edo kontatu nahi izan ez diren, za historia pilo bat daudela desarrea duela 500 urtetikona eta garrantzitsuak ikustik genuen, ba bueno, e, ba, no, tezik, eh ba ba memoriaren eta errelatuaren kontakizun norri, no? El mm. torriolos olvidados Biscabat, ba bueno, ba, izan zen gure gure helburua etxe barrietan memoria sortu, sortu genuenean. Bai, bueno, horren arira elkarteagia badaroa, es, bueno, ina izango digu zure exactamente zenbaden poraiz baina TVT inguru, es, laniean edo beintza zorkuntza prozesu horretatik ona, okerrespa gaude eta bueno, bola da honetan, ba se ze, zelan egin duzu, es. Bueno, gero bestaldetik be bai beste gauza galdetu ber dizu, baina bueno, hasteko nun baitetik zelan egin duzu eh, oin arte. Bai, klar, e, guke... Bueno, lehenik eta behin bueno, aziran, ba, kriston idei pilo bat geneuzkan, kriston nazte, borrastea gure buruetan, ba, jakiteko noren fokatzea, ba, memoriaen lanketau, ba, alde sarrean. Ordan duela urte bete edo, azirinen ja lagun alde sarreko lagun, lagun talde bat, militantzia esparruz bernetiz dintosenak, ba, ikusiz, ba, bueno, ba, ikusten genuela garrantzitsua, hasi ginen begiratzen, ba, hori, ba, memoristiko bat e, sortzeko, eta sortu genuen... e urtarrian edo otsaia inguruan ofizialki txabarrietan memoria alkartea. Eh e, eran, claro, eh e, gure burua, ba, oso zaila dela, e, memoriaren lanketa hori modu pedagogiko eta patxada patxada hartzea e, ba, kontakizunaren eta baita ere ba e, historia guzti hori, ba elgenekin oso ondo, nola nola hartu eta nola onpo tortuan. Binki eta bain erabaki genuen Ba, Bikarril markatzea, bate izango gitzateke alde zarrearen e, historia kontatzeari edo kontatu gabeko historia hori hau danesia kolektiboa daukan gizarte horretan kontatu gabeko historia guzti hori e, ba, bueno, ba, kontatizun bat, kaleratzea gizarteratzea eta beste alde batetik ba, plantatu genuen alako karri e, e, ba, ekimeneak egitea eri begira edo gauza konkretuak e, plantatzea eri begira pizkat modu praktikoan esan da Mm -hmm. Alde batetik, ba, adibidez, datu genuen e, tur memoristiko batzuk e, sortu bar genituela ausokideen tzat, bertan datosen bidaiarien tzat, mm -hmm. e, ez e, ez gaur egun sortzen duguten friturren formatorretan, ez, baizik eta auzokibei eta baita ere interesatu dauden kanpoko jendeari ba, kontatzeko alde zarrean, historiak eta historiaketa horren izan zen alde zarreko lehenengo bigarren gaztegunian antora datu genuen altzamendu altxamendu, altxamendu frastistaren Inguruko turra, ba, bueno, ogeita maseiko edo altzamen dut, ze eragina izan zuen aldezarrean, zarrean, ze agon ziren, agonziren, ba, larri nagako gartzelatik azita, e, atzuriko farsisten zarreda bilgora, eta, mm -hmm. eta bar, eta bar, eta bar, beste karrila esan dugu, ba, gien bat ekimenei begira, edo baita ere nauza konkretu begira, ba, Antolatu genuen begira da bat sunari, aurten betetzen zirelako, berro, ogeita mar urte, eta betxe barrieta, etako kidearen, eh zutenetik. hori da orain arte markatu ditugun bikarria. Bat izango litzateke kontakizun historikoaren eh garrantzia duen ba eh modisteko batzuk antolatzea, lehengoa izan zera altamendu fasistaren ingurukoa eta beste garria ba ekimen edo ekitalditzuena edo kanpaina konkretuena ba egin denuena, begira taszentasunari, batxabitze barri eta ber ta bere beren bere nagualdiaren ba bizkat eta gogoratzeko Ba, egin eh, talbiz sorta bat. Baita, justo behitxu hori izan zuko ba. inbota duzun horrekin josi dezakegu perfecto urrengo galdera hori, gorde eta genuena. Claro, Etxe Barrieta memorial kartea, etxe barrieta izen hori, ez da... Ya, bueno, ja, zuk aditzera nola baite mando zu, ez? E, Nor zen eh, Xavi Etxe barrieta, bueno, izatez, Etxe Barrieta nahiak biak, ez? Baina, e, zer gaitik, ez, bere izena hartu, eta ipini hor ez, ba, erreferente moduen eta horrekin lotuta, imaginatzen dut hau ere zer aukiko haukiko horretan, nera horretan, baina horretaz aparte bebai, el kartean, ba, imaginatzen dut Txavi, txavi Etxabarri eindako ekarpenari ere begira egongo zaretela edo behintzatorik presente izango duzuela, ez? Ba, kontalba diguzu, zergaitik gaitik Bye. Etxabarri, Txavi, gora ekarri eta ze ekarpen egintzituen edo Bai, guk gu, e, vale, azkenean eh guretzako e, ba, egon ginen bait ere ez ba, begirako izen ezberdinak e, begiratzen baina gu, guretzako eta baita ere ez ba, lubakiaren e, parte batean kokatzen garelako ez e, eta hori ikusten genuen ba guretzako itxegin algenuen deitu alsen Eligaia Astegi baita ere aldezarrean bizi zen eh gubariaren e, izena baina guk gusten genuen baita ere astimarratzeko edo baita ere azkenengo berrogoitamaru urteetan erriontan gertatutakoa, ba nahiko asturan edo baita ere e, poder faktiko batzuetatik edo e, maz mediak egin duten e, es, e, nah mediatiko li, bau nah, ere auzo mailan genukan aukera, hori ba, kontrastatzeko eta guretzako, esaten es, puntuko guretu batean kokatzen galenez, usten genuen, ba Txabietxe Barrieta, bau da, etxe Barrieta, nahiak, josean eta Txabiet egindako ekarpen e, teorikoa e, euskal eskalkal berpiskunde kultural, politico eta sozialentako, ba, goren, ba igual, Euskal Herri, Herri mailan publiko, ba e, teoriko edo ekarpentoriko ambientalikoa beraiek, dela eta gainera beraiek Aldesarreko e, bizilagunak ziren orain una munoplaza leitzen dioten hori 84tik, ba bueno, uzoan 78tik e, etxe barrietan hain plaza muduan ezagutzen da eta guri gustuen ba, da nortea. Ba daukogu eta Jose Etxe barri bezalako pertsona garrantzitsuak Euskal Herrria historia modernoan ba, baita ere homenaldi edo ekar, e, ikusten geuen garrantzitsua azpimarratzea, marrattzea, ba, bareen ekarpena eta lehenengo kanpaina horri bulz jokaatu genuen aparte elkarta die izen ematen dio denak bate barreta nahiak direla. Mhm. Bai, eta gainera, bueno, elkarpen hori denbora pasada baina bere horretan, bueno, ditu ba, egoera sozialengatik nolabaiteko ba berrirakurketa batzuk, baina hor bertan dago, eh? Badaukugu igaraiaretan bizi izan bezela, ba migrazio uoldeak egia da gaur egunekoak forma esberdina daukatelak, arrasoi esberdinak daukatelagian atzetik, jatorri esberdinetako jendea datorkigula, baina Es, klase borroka horren eta askapen nazionalaren zera bideak uztartze horretan oraindik ba hori orain ba, aldatzen badoa ere ingurua edo egoera konkretua badirela ba, nahiko presente edo beintzat eguneratzeko moduko, modukoak, ez? Klar, egiten duguna edo eh el e e e irakurketa edo coyuntura edo momentu politikoarenak ba bueno ez da baina, baina bai zuk esan duzu moduan egia irakurketa historiko badibidez, adibidez Etxebarri tañaiek egindako ekarpena hau da Etxebarri tañaiek izan dira belaundaldi horretako ba erreferente e nagusietarikoak baita ere xabi 1950 urte e etako militante armatu moduan erailt zuten lehengoa izan zelako eta baita ere E, bizitzakendu zuen lehena, apizkaz, ba, ziklopatua ari, aziera eman zion e, zio, amodu taktikoan bere izan zelako, baina baita ere, eta berez, ez horregatik, baizik eta, e, kabi, hozean mm -hmm. erbestean zegoela, etaren, boz, bigarren partean, mm -hmm. e, asamblea da hori, bidatu zuelako teorikoki ez, eta asamblea da horretan, e, maire baina ez mm -hmm. e, paradigma politiko berri bat, orain arte, euskal nacionalismoa beti lotua izan e, lotuta joan izan zen ez, eh, vertiente edo Adar Sabinian horri non ez, eh, eh, konfesionala kristautasunari eh, eh, eta elisari oso euskal kultura etegi identitate ma tensiona ez uh -huh. eh, arrazaren kontzeptua o kontzeptua eta etzabik, maera jarri zuela egoera eh, edo momentu historiko horren azterketa koinuntunal uh -huh. eta taktiko baketegin es, ba, euskal herritarra eta euskal euskal herriaren askapena askapen eta askapen eh, soziala konberdiaren bi di, bi di, di direla. Mm. Ez, ba garaian ba zegoen gudan imperialista baku, Vietnamen, Argelian mm. balozen zuen eh, iraunza antimperialista, irauntza eh, nasionala, sozialekin eta berarein mailaian jarri zuten teorizazio horietaren bolsaren asambleak eta horren bultzatzaile izan izan ziren eh, asamblea horretan. Bizkat eh, matizatzeagatik da mm -hmm. goregun dauden eh, eztabaiderez berdinak Claro, gaur egungo paradigma, inkluso en ezak egu, zuke ba, zantzun su faktoren gaitik ez, uh -huh. ba, migrazio, migrazio ez da barne, migrazioa beraiakulertzen del moduan, bai zik eta kanpo migrazio bat, eta bar, eta bat, gaur egungo go paradigma, dutxalik ezango zuen moduan, eh, independentsa de sozialismoa dutza, gauza eh, berdinak direla. Ja uh ez -huh. da, kanpo berdinaren bialdeak, bai eta gauza berdinak direla, ez dagoela emancipazio nazionalik, emancipazio sozialik gabe, eta endrebez. Egia da bebai aldaketa guzti hoietan ere, hazi dela... Etxoine, segundu txobet, segukitu duten mendikzeo zer, eta, ehe, oztu beto da ino beto goazela. E, zera, bebai, e, azkenengo urteetan bebai, esparru edo askapen sozial lorren esparruan bebai sortu direla, edo indarra hartu dutela, bestelako ba, faktore hildo e, batzuek, ez, agian, iruroita sortzian leku. bodo, Ez zeukatenak, ez zirenak ikusten hain bere biziko bezala, gaur egun behai feminismoa jartzen dugu hor lehenengo lerroan beba, agian garaiaretan jaretan ba, pixka bat hau tzaiderra zen feminismo hura, edo, bueno, hau tzaiderra baino ba, barrutik beste plano batean mugitzen ari zana. Es? Eta gira da zentzurretan badaudela, ba faktore elementu berriak behar ba, neratu beharrekoak. Bai. Bai, bai argi dago gaur egun eh lehen borronka sektorialduan eh, sektoria, eh uletzen edo ulertzeen genituenak, ba denbora eta logika eh logika zapalkuntaren logikaren azterketa berritu bat eginez, ba episentzuan ipindi ez, egun, go, zur, eh, ez, ez baizik, eta Xabi gaur egungo esango zu eh independentismoa ez da terminologia bai eziketa, feminismoa dela guztia barne egiten duen eh duen teoria, baina claro eta mi herrian eh, dago eta sakizizango zuen, igual narai, joh, tam, beste, beste paraima sortuko zuen, baina bai bai, bai bueno, egia da gauzak oh, anakroniko ere inditu gula analizatu eta kritikatu, ez? Gainera, hori, bakoitza da bere tokatu zaion gizartearen da garaiaren jaren semedo alaba badaude oso oso visionarioak agian izan daitezkenak, baina bueno, begungo bueno, garaiko barkatu egoera horretan Ba, zeuden elementuetatik egintzen dako, erakurketa bueno, esan daigun nola baita esatearren izan niri gustatzen ez aidan arren askorik, ba, errealista bat ez. Zauden, maiganean oso modu evidentean zeuden elementuekin analizi horokor eta barne hartzaile bat egintzuela. Egintzu, bai, Justo horren ari da, ba, guk joan mindenean eh, Laskauko Beneditarren eh, aiten eh, artzibora, klaro, harokitzen zenituen dokumento bat, Gaur eguno mugimendu irauritzaile bat entzako, e, vamos, desfazan duta ez, baizik eta ba, barne barna giriak, imakubaren papera buruz, ba, talde zaintza buruz, eta bar eta sorionez guzti hori gainditu, gainditua izan da, eta sorionez ez zaten aurrera aurrela pauzuak e, logika honean doaz, bateorizazio teorizazio bo, ez, ba, gaur eguno panorama politiko eta sozialaren teorizazioen barnean. Bat, zugezaten zuten nire da, belaunaldi hori solo pensionistas que estáno la calle. Orduan ez da gauzak asko aldatu dira, baina justamente ez tabiren benondia da orain emakumeekin batera kalean jarraitzen dutenak, ez? baztertuenak, zapalduenak, uh -huh. sistema sostengatzen duen sistema ateroparen oinarriak direnak. Claro, baina claro, hau hau gehiago esatu nire ikuspegi pertsonaletik, hau gehiago sentratzen gara, ez? E, ikuspegi historikoaren e, azterketa bat egiten. Horria. Oh, yeah. Bai, eta bueno, badago be bai gauzatxo bat E, Ibiligarena komentatzen, eta nik uste komentatu dituzun hauekin, ez, elkartea sortzeko arrasoien artean, egon da ez, hori baztertu hon edo dezgabetutako memoria berreskuratzearen eta ba, prezizamentek hau, amaika botxo egunean bertan egon sineten, e, bai zeuen proiektua aurkezten bai egunean zehar hor postutxo batekin, eta bueno, azken finean, zelan behar, bai, bai, sortu nahi duten edo sortzen ari diren, bultzatzen ari diren hori botere faktikoik bultzatzen duten hiri eredu berrian be memoria berreskuratzeak duen beharra, ez? Edo eredu berrian, ez? Bueno, eredu berriari antagonismoa egiteko, ez? Ba, behar guzti, hau. Zeuek sentzu horretan, bon, no, zeu zerraipatu diguzu, baina gaur egungo gizarte honen barruan, ba zelan Zelan ekiteko edo zelan e, ba batera, ma, zelan ikusten duzu zeuen burua, ba bebait lango bestelako dinamika batzuetan parte hartzen, eh? Hori be gustatuko litzai guke jakitea. Ba, eguk, eh, azkenean eh gure txikitasunetik eta baita ere auzo perspektiba batetik, ba, aurrekoan eh botxo egunean eh izan genuena, zenbait ere e, e, Bilboko ez, eredu grisa lineala den aurrean kokatzen diben expresio cultural, politiko eta soziale ezberdineak ez. Desde uh -huh. la gente que ha venido de Somalia ganartze la vida eta nahi du gure kultura erakutsi eta nengo kulturarekin eh, bat egin eta fusionatu, eh, incluso ez, ba, el karte memoristiko bat, hitz egiten duela alde zaharrean gertatuduko hau sehistoriko diguruz. Esan genezatek, Eh, Xavi Ezebalietaren eh, belaunaldi horren, edo ez, eh, irautza cultural, politikoa sustatu zuen belaunaldi hori, baieremu kulturalean, Euskara Batuaren eh, Alekin, lehenengo Euskal eh, Romeriekin eta Bar, uh -huh. eh, altatu ziren, edo aurrea jarri ziren, gaur egun, eh, bose egunak aldarrik zuen, edo horren, eh, es decir, no, que han cambiado los tiempos, han pasado 50 años, baina... Bote egin dutenak, edo berdina girela. Uh -huh. El de, el primo de, eta eskenean uh -huh. e, bilbaune daukagune, daukagune gai esara, sobat izan genuen e, juridiko kiez, ba, COVID-ek salato edizigula, egin gabe, ba, karri izena gatik jarritzula zanak eta bat elkartearen kontra. Uh -huh. Akin gabe, zeintzen gure elburua, zeintzen gure puntxio soziala, eta hor, e, ba, bez bat e, jasako denuen, eta ba, bezak ditorri e, zen, betiko, ez, ez, estan abajoa deizkierra, foreloz tenoz, noz, ba, bestu zigutena. Zi uh -huh. Eta, goik uste ba, botso eguna bezalako bezalako ekimenak, hamaika botso eguna bezalako ekimenak, lortzen dutela da, ba, jende guzti izaretzea, ekar arremantzea, e, etorgizun batean, inkluso alako zariak e, ere ikitzen e, jaretzen badugu, edo lortzen badugu, edo baletzea barretan memorial kartearen e, ekibibat izango da, ba, ez, e, euskal herrian egon diren, etorkinen inguriko historia, e, e, kontatu ez den historiari kontatzea, nik uste dute maten duela ukera, Ba, bueno, ba, elkarte bako eta baita ere bere ez, anboldazeko bere ekin bidea, baina baita ere elkarre danean e, e, ere muak etes pasas. Bai, eta komaintatu diguzu, siakaso, ez, posible izango litzatekeen lanildo bat, baina, ja, baintzagur aldetik bukatze aldera, ba, galdetuna higen izuben beba, ea, hori sebera. Zer, zer daukazuen, zer darabiltzuen esku eskuartean... ba... Epe, ba, motzera, ertainera, zer daukazu, zer ronka, daukazu eur zinkatuta. Bai, eh, urrengu bai, eh, e, karri bat izan horitzatekeena, e, ba, tur memoristikoena, memoria historikoaren lanketa aldezarrea, ba, dira berriz dintzen, proiektu berri, berriak def, definitzen egin zuten edo, e, ba, definitorio, gaita maseizko, altazizkoaren inguruko, e, bizitagiratuak, informazioz berreina, eta hasiko dira, ba, diez, emakumea, e, papera, e, bilbo e, aldezarrearen aldezarrearen, e, era historikoan, beste ikuspegi bat baita dela, ba, zerako eragina izan zuten e, drogak eh aldezarreko bizitzan, mm -hmm. e, lotuta baita ere e, sobre, no, el movimiento punk en Euskal Herria ien el casco viejo o ba, todo el bail pilloa eta proyektu polpillo bat. Eta abeske bat. mm -hmm. alde batetik eh ekinkide eh ekintzaileetik, ba, gaude, bueno, egiten mapa bat, ba bueno, abides, e, Horten ezin dugu pizka ataskar, hau ba, bideo ferreida, barrenkale barrenan eraizuten egun kali saltzaie bat, mm -hmm. garaian eta eraizutela salatu zuela e, estatuak eta gero hauzoki belkarteak, eta hauzoki esberdinak ikusi zuten Gualdia Zibilak akatutako e, pertsona bat izan zela, eta pizka bat gaude mm -hmm. pizkat definitzen kurtsu berrian zintzuk izango, izango, izango diren erronkak, baina e, bide horretan, eh? Azpertea zenuako utxuniaz ikuste ditugu, ikustegi memoristikotik eta horri egteak.. Eta gainera behinza hori ez, es? Gu... bizi esparruan ondo kokatutakoa ez, aldezarretik eta egindakoa aldezarrari begira, baina beba bai, mundu guztiari eskainttzeko beba ez es? ezagutu dezan beneeta gure gure hartzaile naggusienna egiaan auzokideak dira.en azkenean... E... Beraie pasatzen dira Aldesarreko puntu ezberinetatik, leku ezberinetatik bibi gertatzen gai pasatzen izela eztekin nondik eta jendearen memoria kolektiboa sustalduta da. da. Mm -hmm. Ez eh, aurrean daukagunak uste dute beraie masmediaak izan da komunikabidea azpiko ekonomiko eta politiko guztiak. Agu bada dela memoria kolektiboa eta gure artzaio nagusia auzokiak dira auzokiak direlako benetan historia bizi izan izandutenak eta beziki historia da baita ere zaspikatu duela 10 urteko denengo desalojoak Bilboko gaztete katzkan mesorgo gure gure e, da eh des jabetutako jende guzti hori ba bueno saihatzea saretzen ekarpen memoristiko erregiten bakoitza bere bizipena botatzea lkago ere idei polit bat dela E, tabernetako zurumurroak, tabernetan kontatu diren historia edo gertakari ezberinen inguruko lantzobat egitea. Uh -huh. Dago goidei, pilo bat, faltaz eguna da, pizkagat, esertzea kurtsa zirea agontan eta ordenatzea dara. Ba, e, e. ez dakit, beste zer gehitu nahi duzun, agortu aurretik, beti, bueno, saiatzen gara, aukera baukagu eskintzen, tartetxo hori. Ez, e, eskertzea ez, ba, guke, bueno, ba, ez, ba, azkenan programatzu hau doa, Ogoratxera baita lehamaika botzagunan e, ba bertan lan egin zuen jendeak, aurrera tera zu, zuten e, jende guztia, bat kristona izan zela, eta, eta animatxera nik uste dute bide horretan, ba asko dagoela egiteko, eta aukera dozkabu, asko da ba elkarreiz. Bai, bajo gura aldetik ja geratu gara komentatu dizkiguzun kontutxu guzti hauekin eta seguro seguru kurtxo honetan zea arrelkarren berri izango dugula edo kontaktuan jarraituko dugula eta aurrera begira be tze gauza guzti horrek baxan dosuna aldezarretik eta gehihenbat aldezarreko ausokidentzat edo ausokidei begira eginda dauzela baina guk Bai, zabaltzen laguntzeko aukera ba, eman albadogu, eta guretzako bebai, naizta, irala dagoen handagoen irratitxo bat izan, <tose> ba, bebai ekarpen oiek beti laguntzen dute, ez auzo guztien ba, bizitza edo berpisten, edo bintzat erakusten posible dela ba, korronten agusiari bebai, ba, kontra egiten, frenatzen, ez, nola bait? Zorlo los peces muertos da. Ba, bai, ba... Ezke... esan, esan? Eskerrik asko hirenako peñari eta hori jaratuko naiz urrengo batean postiar mastabla arkablo muy atropellado lajai lajai baina esandakoa eingo goberu berriro ze gabe eskuartean daukoxuesan asmo eta ideia gusti horrek zehazten zehaztenso bazen nehean esandakoek beintzat itxura oso ona daukie eta eta kontatu beharrekoak dira beraz eskerrik asko <tose> zuei vale, e, ha, agur badik <tose> Ahora se riegue y te lagoas, todos y gaviotas sin te lagoas, Ocupazioa, represioa, biztifikazioa, economia, arrasismo, LGTBI, culturus, kolektivismo, zentzura, blanca, taska, ekologi, buraske, gantzela, feminismo, politika, antimigitalismo, agasidismo, agorostia, lindu, antitrasonalismo, eskuloa, sistematizia, eskuloa, sistematizia, eskuloa, eskuloa, eskuloa, eskuloa, eskuloa, irola erratian, e, iralako magaletik, Eta, ba, bueno, apurbeko ba, mentetako e, txe barrieta memoria elkarteaz haukindogun e, elkarrizketa derra honi buruz, ba, ba, azpimarratu beharrekoa, ba, oso maiako e, kimenak itendabiesenak, bat ezbe ikarketak, e, auzokideak elkarrizketatu, auzokideen txako e, gero memoria e, karteko, eta, ba, bueno, ba, ba purbet e, nabarmena be bai, ba, txe Txabiatxe Barretaren e, perfil politikoaren helburu e, hori be e, aprobet eratutea edo, edo gogorara aztea, eta langile borroka, eta nazioa askapenari buruzko, bea, bere, bere lanketa teorikoak eukieoan e, garrantzile Euskal Herrizen, da. Eta, bueno, ba, herri memoria e, landu, landu izan dauen, e, landuko dauen e, kolektibo honehi, ba, Boteatxe zue begira da, bere huekunean eta bere kontaktu puntuetan, ze urrengo e, hilabete urtiotan, ba, azerezan handizia okingo da huiz, da.